și în cer și pe pământ, El-i a Pentru toți aceia care cred suficient în consecințele eterne ale acestei vieți efemere, anunțăm, iubiți ascultători, deschiderea programului L162, care vă vine prin intermediul preotului Valeriu din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Astăzi ne începem studiul nostru cu versetul 4 din Evanghelie după Luca de la capitolul 12, unde Domnul Isus se adresează celora care sunt prietenii Lui, vorbind deci respectiv despre prietenia cu Domnul Isus. Un subiect minunat, nu este așa? Cine nu și-ar dori să fie în cercul de prieteni al conducătorului de stat? Cu cât mai mult? Cine nu și a dori să fie în cercul prietenilor Domnului Isus, care este peste toți conducătorii de stat din lume, mai mult decât atât, El este peste tot Universul, pentru că El este Creatorul la ce se vede și ce nu se vede, slăvit să-i fie numele Lui de acum și până în veci. Amin. Iubiți ascultători, înainte însă de a pătrunde în textul lecțiunii amintite, haideți să-mi soțim pe Pavelică și pe preot în drum spre peșteră, unde Pavelica se bucura să arate preotului locuința lui minunată, unde descoperise el tainele țării luminii. Ne amintim că în lecția trecută preotul își făcuse apariția pe munte, tocmai în momentul în care Pavelica citea un text din Apocalipsa și când el se gândea cu multă resemnare că pe fruntea lui nu va putea fi scris numele Domnului Isus, numele mielului, deoarece el este un copil nensemnat, preotul tocmai și-a făcut apariția cu care, ocazie, Pavelică îl întreabă de unde a cunoscut el Țara Luminii. Preotul se arată nedumerit. Ce vrei să spui, îl el pe Paverică? este aceasta Țara Luminii? Și atunci paverică îi spune că da, asta e Țara Luminii, preotul îl roagă totul să-l însoțească până la peștera unde avea el cartea. S-au sculat amândoi, preotul mergea a nevoie după tânără sa cărăuză și în curând au sosit. Vai, ce frumoasă este într-adevăr această peșteră! Zise vreotul surprins, ai dreptate, parcă e o cameră anume și banca e mai ceva decât o canapea. Și ce frumoase flore ai adus tu, pavelică, o, oh, se vede că-ți place cei frumos. Oaspetele lui pavelică, se uita cu o plăcere vădită la palatul acesta, așa de bine măturat și împodobit cu verdeață și flori. Știți, Domnul Isus mi-a făgăduit că stă cu mine și mi-am zis atunci că mai multă plăcere are să-i facă dacă totul e frumos și măturat curat. Pavelică, crezi tu în adevăr că el este cu tine pretutindeni? Tonul preotului era cu totul altfel decât cel al lui nenea Lesina sau al bunicului. Astfel i-a fost greu băiatului să-i răspundă la întrebare. Da, părinte, sunt sigur că e totdeauna cu mine și chiar și acum el este aici. Sancta simplicitas, suspine parohul, așezându-se pe banca de piatră. Și punându-și coatele pe masă, rămase câteva clipe, nemișcat ca în rugăciune. Cum nu îndrăznea să deranjeze, Pavelica își aminti deodată că lăsase în desișul de alături zmeura pentru bunicul său. Când i-ar povesti a dat-o s-ar bucura, desigur, se mai găsea și un polonic de lemn cu care se servea ca să deșerte urciorul cel mare în cel mic. N-avea niciun fel de vas de servit, dar observase alături niște frunze mari care puteau sluji drept farfurii. S-a dus de să caute cele două urciare. După ce a spălat pe cel mic, l-a umplut cu apă proaspătă, în timp ce urciorul celălalt mare, larg la gură, era plin cu zmeură, bine mirositoare. Clătin și lingura, a șters-o bine, după aceea s-a întors la peșteră, transportat de fericire, la gândul că poate găzdui un astfel de musafir. Văzând că preotul citește, a pus încetişor dinaintea lui frunza cea mare și lingura și alături urciorul. Preotul a ridicat fruntea și fața lui palidă s-a luminat. A luat mâna copilului. Vrei deci să mă tratezi? O, vă rog, luați, de atâtea ori mi-ați dat să gust și să mănânc, mi-ar plăce și mie să vă dau odată ce pot avea și eu." Îți mulțumesc din inimă, copile, și ca să vezi cât de mult prețuiesc ospitalitatea ta, uite, dăm puțin din această zmeură frumoasă pe farfurie asta verde." Cine-și poate închipui bucuria lui pavelică? Preotul a luat și a doua oară și a gustat și din apa adusă. A scos din buzunar o bucată de pâine albă și a împărțit-o cu băiatul, lui Dunaj. Așa, ți-am făgăduit să-ți citești ceva, a zis el pe urmă. Deci ia loc, n-am vreme prea multă. O să vii și mâine? Nu cred, va trebui să însoțesc pe nenea Lesina mâine ajutându-l să-și ducă lucrurile. Ei bine, în cazul acesta o să-ți iau eu cartea și am să-ți o aduc mine dimineața, ori după prânz, e bine? Iubiți ascultători, în lecțiunea următoare, când vom citi pasajul următor, vom asista la o discuție interesantă dintre tinerelul, dintre copilul acesta de 9-10 anișori și parohul acela om cu studii înalte, cu seminare, copilul acesta ajunge să-l pună în mare uimire. Chiar cu ocazia aceasta, cu prima ocazie a întâlnirii cu pavelică, l-a pus la mare încurcătură. Preotul îl întreabă dacă el crede cu adevărat în prezența Domnului Sus permanentă cu el. Copilul îi răspunde simplu, da, Domnul Iisus este cu mine chiar și acum aici. La această exclamație, preotul își lovește fruntea cu palma și recită acea simplă frază, sancta simplicitas, adică sfântă simplitate. Era pentru el... Ceva de necrezut și de neconceput. El, care tângea de atâția ani după această conștiență, după această prezență a Domnului Iisus în jurul său, dar fără să o găsească vreodată cu toate studiile pe care le-a făcut, află pe copilul acesta, un copil de 90 anișori, în vârful muntelui, care abia știa să silabisească pe Scriptură, că vorbește atât de simplu și atât de convingător și atât de puternic, despre prezența Domnului Sus în jurul său. A rămas parohul complet dezarmat în fața acestei realități minunate pe care nu o cunoscuse niciodată în nicio altă parte. Iubiți ascultători, bună lecție de învățat avem aici. Am spus și cu alte ocazii și spun și acum. Este foarte bine pentru toți cei care au posibilitatea să învețe, să facă studii, să citească din ce în ce mai mult, dar dacă după toate studiile pe care le-ai făcut, dacă după toate cărțile pe care le-ai citit, dacă după toate diplomele pe care le-ai în buzunar sau pe pereți, dacă după toate titlurile pe care le-ai obținut, nu-l ai pe Domnul Isus în tine și cu tine, în tot locul și în tot momentul, la ce bun îți sunt toate acestea? Ce folos îți aduc? Din potrivă, în loc să-ți aducă un folos? Îți creează o mai mare amărăciune și o mai mare întristare, văzând că după atâtea eforturi nu-l ai pe el. De aceea apăs încă o dată cele ce am spus. Nu este rău să citim, nu este rău să cunoaștem, nu este rău să facem studii, dar mai întâi de orice ce și mai întâi de toate să-L avem pe Domnul Isus în noi, cu noi, în tot locul și în tot momentul. Dacă l-avem pe el și dacă putem să câștigăm pe el printr-un studiu, printr-un seminar, printr-o carte, foarte bine. Dacă acestea însă nu ne ajută să-l avem pe el, să nu ne înșelăm să rămânem cu studii, cu cărți, cu literatură, cu titri, cu diplome, căci nu cunoștința despre el ne mântuie, ci el. Nu cunoștința despre soare ne aduce nouă lumină și căldură, ci soarele direct, soarele fizic. Nu cunoștința despre Hristos ne mântuie, ci Hristos însuși. Și pentru că vorbim de cunoștință, în Evanghelia după Ioan, capitolul 17, ne spune Domnul Isus că viața veșnică este aceasta să te cunoască pe tine. Deci este o deosebire mare în a-l cunoaște pe Hristos și a cunoaște despre Hristos. Poți să cunoști despre soare, citind foarte mult despre El. Dar ca să cunoști soarele, trebuie să vii în legătură directă și nemijlocită cu El. Poți să cunoști foarte multe despre Hristos, fără să-L ai însă pe Hristos. Poți să știi mult mai multe decât orice credincios simplu. Dar... Dacă nu vii în legătură cu Hristos și nu-L cunoști direct pe Hristos în același fel în care spune a cunoaște soarele, atunci toată cunoștința ta este nimic față de acelui mai simplu credincios care îl cunoaște direct pe Hristos, îl cunoaște avându-L în inima Lui, în El și cu El, în tot locul și în tot momentul. Te rugăm, Doamne Tată Ceresc, să folosești și minutele următoare când suntem strânși în jurul cuvântului Tău în sensul acesta de a ne aduce pe toți la recunoașterea acestui adevăr că avem nevoie să-L cunoaștem pe Hristos, nu despre Hristos. Te rugăm să ni l descoperi mai mult acum pe Hristos, nu avem nevoie de cunoștințe despre Hristos decât în măsura în care acestea ne ajută să-L cunoaștem pe Hristos. Fie ca toți ascultătorii acestui program să-L cunoască pe Christos. Și în măsura în care îl cunoaștem pe Hristos, să ne putem îmbogăți cunoștințele și despre Hristos, în așa măsură încât să-L cunoaștem tot mai mult, să-L avem cu noi în inimă, să fie în noi, cu noi, în tot locul și în tot momentul. Amin. Doamne, Doamne, nu vreau să mai știu nimic, nimic. te laud pe tine, de cât să mă lepăd de mine, de cât să te ascult tot mai bine, de să te laud pe tine, de cât să mă lepăd de mine, de să te ascult tot mai bine. Ascult tot mai bine. Cea mai proeminentă trăsătură de caracter a vieții Domnului Sus pe pământ ca om este ascultarea. Și dacă vrem să-L caracterizăm, să-I dăm un nume potrivit acestei caracteristici al vieții Lui, putem să spunem Hristos, ascultare desăvârșită. Poți cunoaște pe un om care l-a cunoscut pe Hristos, nu despre Hristos, prin aceea că va trăi o viață de ascultare, la fel ca și a lui Hristos. Iubiți ascultători, ne aflăm în versetul 4 de la Luca, de la capitolul 12, unde vom să cugetăm împreună asupra spuselor Domnului Isus în felul următor. Să nu vă temeți de cei ce ucid trupul și după aceea nu mai pot face nimic. Un vestitor al Evangheliei a fost odată înconjurat de o mare mulțime, pe când vorbea într-un oraș cunoscut ca fiind foarte rău. Toți strigau: La moarte cu străinul acesta! Credinciosul își pierduse orice nădejde de scăpare. Fără să-și dea seama, s-a petit după mesceara din fața lui, iar Biblia îi căzuse jos deschisă. Atunci s-a oprit privirea tocmai asupra cuvintelor: Nu te teme! Pe date s-a spulberat toată frica și s-a ridicat senin și liniștit. În aceeași clipă, Doi oameni s-au strecurat pe dinapoi cu cuțitele în mâini. Își închipuia că va fi spintecat numai decât. Aceștia însă i-au zis, N-ai teamă, îți suntem prieteni, vină după noi." Și fiind apărat de ei, a trecut prin mijlocul mulțimii, a fost dus afară și a fost scăpat de orice primejdie. Dumnezeu orbise pe potrivnici de nu și-au dat seama cum le scăpa din mâini. A doua zi, credinciosul s-a întors acolo unde vestise Evanghelia. Înfățișarea locului era înspăimântătoare. Toate băncile erau sfărmate, ferestrele sparte, Bibliile și cărțile de cântări rupte. N-am mai găsit decât Biblia părțită de cuțitele celor care pretindeau că și ei sunt credincioși. Și într-adevăr erau credincioși, dar ei erau credincioși dracului mâniei, al invidiei, al răutății și al urii. Pentru că Domnul Isus în toată viața lui pe pământ n-a pus mâna nici măcar pe onuia. Domnul Isus avea posibilitatea chiar și în grădina mani să cheme 12, mai mult de 12 legiuni de îngeri care să se lupte pentru el și totuși n-a făcut nimic într-o apărare a lui. Iar aceștia, care au pus mâna pe cuțite și au spart, și-au dărâmat, și-au rupt toate, pretindeau că sunt credincioși lui Isus, care a stat liniștit și a primit să fie torturat fără să miște un deget împotriva lor. Avem noi ceva de învățat de aici? Domnul Iisus, deci, repetă în versetul acesta, vă spun voi prietenii mei, să nu vă temeți de cei ce ucid trupul și după aceea nu mai pot face nimic. Jertfa pe care trebuie să o aducă fii adevărului, adică toți creștinii adevărați pe pământ, este o taină necunoscută oamenilor firești. Urmașii lui Hristos cunosc adevărata valoare a lucrurilor, de aceea îi pot face o alegere dreaptă. Ei știu că trupul de carne este trecător. Și oricât la rocroti, până la urmă tot îl părăsesc. Predândul Domnului Iisus, însă, nu se mai tem de moarte, pentru că s-au supus de bunăvoie și s-au pus ei singuri de bunăvoie pe altarul adevărului. Cine se pune ca jertfă pe altarul adevărului, nu se mai teme de moarte. Se tem de moarte numai aceia care nu s-au dat morții prin credință pentru Domnul Iisus și cauza Lui. Se tem de moarte numai cei legați de pământ și care au păcatele încă asupra lor. Zice Sfântul Ioan de Aur, Noi ne temem de moarte fiindcă trăim în neglijență și nu avem o conștiință curată. Puterea diavolului asupra noastră ține numai până la teama de moarte a trupului. Când însă am pus trupul pe altarul lui Dumnezeu, când de bunăvoie le-am dat morții, marele vrăjmaș. Nu mai poate face nimic. Frații mei, dacă ne-am predat cu adevărat Domnului Isus, să nu inversăm valorile, ci mereu, în lumina adevărului, să facem deosebire și să nu ne temem să dăm valorile trecătoare în schimbul celor veșnice. În versetul următor, la versetul 5, din capitolul 12, Domnul Isus spune. Am să vă arăt de cine să vă temeți. Temeți-vă de acela care, după ce a ucis, are puterea să arunce în ghienă. Da, vă spun, de el să vă temeți! Iubiți ascultător, singur Domnul Isus, care cunoaște desăvârșit totul, poate să arate, fără greș, de cine să ne temem. Dacă ascultăm de cuvântul Lui, nu ne vom rătăci. După câte citim noi în Sfânta Scriptură, nu găsim nicăieri îndemnul să ne temem de satana, ci din potrivă. Lui satana trebuie să ne împotrivim tari în credință și el va fugi de la noi. Am participat odată la serviciile unei biserici americane și în cadrul școlii duminicare se discuta tocmai versetul acesta de aspectul acesta de împotrivire față de diavolul. O doamnă oarecare, după părerea mea practica spiritismul, vorbea foarte înfocată despre fel și fel de metode de a te lupta cu satana. Am deschis atunci Scriptura și am citit versetul din Iacov de la capitolul 4 cu versetul 7 unde vă rog să luați aminte și să fiți foarte atenți la ordinea în care Dumnezeu le așează aici. Versetul 7 de la Iacov de la capitolul 4 începe cu aceasta. Supuneți-vă dar lui Dumnezeu. Deci după ce am executat primul ordin, supunere față de Dumnezeu, pe urmă vine imediat după el Împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. Observăm aici, prima dată, că împotrivirea față de diavolul trebuie să fie o urmare a supunerii noastre față de Dumnezeu. Diavolul știe de frică numai pe Domnul Hristos și dacă noi nu stăm în Hristos, supunându-ne lui Dumnezeu, atunci dăm piept cu el deschis. Ori cum putem noi să dăm piept cu el care este stăpânul nostru în ființa noastră cea veche? Noi care suntem robi lui prin naștere. De aceea, împotrivirea față de diavol trebuie să fie precedată numai, neapărat, de supunerea lui Dumnezeu. Mă observăm ceva pe urmă. Spune că El va fugi de la noi. Deci, noi nu avem nevoie să atacăm. Simpla supunere a noastră față de Dumnezeu înseamnă în mod automat, în același timp, și împotrivire față de diavol, Supunere față de care El va fugi, auziți dumneavoastră, fuge de la noi. Cu alte cuvinte, nu putem vorbi despre o luptă deschisă piept la piept cu diavolul. aceasta nu poate să aibă loc niciodată pentru că în momentul în care am ieșit din Hristos și vrem să dăm piept cu El, suntem deja biruiți, ci împotrivirea față de diavolul, lupta cu diavolul, înseamnă supunerea noastră față de Dumnezeu, respectiv ascunderea noastră în Hristos. Odată ce ne-am ascuns în Hristos, diavolul fuge de la noi. Ești biruit de vreo spită, Singura explicație este aceasta. Nu rămâi ascuns în Hristos, ci ai ieșit pe undeva din ascultare. Ascunde-te din nou în Hristos și diavolul va fugi de la tine, așa cum au fugit cei șase mii de draci din fața Domnului Isus când s-a întâlnit cu ei în îndrăcitul din Gadara. Așadar, diavolul nu are nicio putere împotriva noastră, ci dacă noi rămânem în Dumnezeu, el fuge de la noi. Nu avem nevoie să acționăm în niciun alt fel, în mod direct asupra lui. Domnul Isus, deci, spune de aici de el să vă temeți, adică de acela care, după ce a ucis, are puterea să arunce în gheieră. Așadar, noi nu avem mai ne teme de diavol. Atunci de cine să ne temem? Sigur, răspunsul este simplu și numai unul singur să ne temem de Dumnezeu, căci numai El singur are puterea să piardă și trupul și sufletul în ghienă. Adică Dumnezeu singur poate să facă tot ce vrea în cer și pe pământ și deci de El, care este atotputernicul, să ne temem și Lui să ne supunem, pentru că El are numai gânduri bune față de noi păcătoși. El urăște păcatul, dar iubește pe păcătoși și vrea să-i mântuiască. De aceea a dat el ce a avut mai scump pentru mântuirea noastră, a dat pe singurul său fiu ca jertfă pentru răscumpărarea din păcat. Zice fericitul Augustin, dacă vrei să scapi de mânia lui Dumnezeu, fugi în brațele lui Dumnezeu. Dacă ne temem de dreptatea lui Dumnezeu, care nu cruță păcatul, să fugim în brațele dragostei lui Dumnezeu, care primește pe păcătoșii care se pocăiesc și vor să se supune lui. Cine se teme cu adevărat de Dumnezeu, nu mai are nicio teamă de nimeni din univers. Teama de Dumnezeu înseamnă fugă de păcat și de tot ce este rău. Sfânta Scriptură spune răspicat, să ascultăm dar încheierea tuturor lucrurilor. Temete de Dumnezeu și păzește poruncile lui. Aceasta este datoria oricărui om. Iată acum în privința aceasta o vorbă adevărată spusă de Talmud. Citesc. De ce iubește oare Dumnezeu? pe oamenii care se tem de el fiindcă ei nu formează secte, partide, caste, ci ei iubesc pe Sfântul din adâncul inimii, binecuvântat să fie el. Încheia citatul. Teama de Dumnezeu nu înseamnă teama de pedeapsă pentru păcat, ci înseamnă teama de anul mhni prin păcat, teama de anul acoperi cerul iubirii față de el cu vreun nor al neascultării de cuvântul Lui. Teama de a nu călca bădăran pe floarea dragostei față de Dumnezeu este adevărata teamă de Dumnezeu. Tot ce se face din iubire este frumos, adevărat și veșnic. Să ne temem de Dumnezeu prin iubirea față de El și vom fi izbăviți de orice altă teamă cuvântat să fie numele, acum și în veci de veci. Amin. Iată ce ne spune Domnul Isus în continuare la versetul 6. Nu se vând oare cinci vrăbii cu doi bani? Totuși, niciuna din ele nu este uitată înaintea lui Dumnezeu. Vedeți dumneavoastră, deasupra socotelilor și planurilor noastre este Dumnezeu cu socoteala și planul Lui. De lucrul acesta trebuie să fim bine încredințați. Dacă el are în vedere niște vrăbii și nu le uită, cu atât mai mult ne va avea în vedere pe noi, și săi, pentru care a plătit un preț așa de mare ca să ne răscumpere. Binecuvântat să fie Dumnezeu! Suntem ai lui cu toate problemele noastre, mici și mari, și în grijă a lui față de noi nu ne uită nicio clipă. Ba încă un verset minunat, care mi-a servit și îmi servește de multe ori ca mângâiere și încurajare, este versetul 30 de la Matei, capitolul 10, unde spune Cât despre voi, până și perii din cap, toți vă sunt numărați. Watchmani, un bun scriitor chinez, merge până acolo și spune Nu numai ca număr sunt în evidența lui Dumnezeu, ci și ca loc pe care îl ocupă pe capul omului. Deci Dumnezeu cunoaște câte fire de pără avem în cap și locul unde ne este fiecare amplasat. Ce grijă minunată! Cât de atent este cu el dacă până când și cel mai ne lucru de pe noi, firele de păr din cap, sunt contabilizate de el. De ce o atunci să ne mai temem? Tot ce vine asupra noastră nu e la întâmplare, ci este minunata rânduire și lucrare a lui pentru desăvârșirea noastră și pentru binele nostru veșnic. Numai departe decât aseară am primit vizita soției unui director executiv al unei mari instituții, religioase, care îmi împărtășea din împrejurările mai neplăcute, mai puțin plăcute, pe care le întâmpina în viața de căsnicie. I-am spus la un moment dat că toate acestea îi sunt pentru binele și binecuvântarea dumneia S-a uitat puțin cam nedumerită la mine, după care i-am explicat o împrejurare interesantă din viața unui misionar american care făcea misiune printre triburile jumătate sălbatice de oameni. Mergând odată însoțit de ghidul lui de acolo, trebuia să traverseze un râu la care ghidul se uită cu coada ochiului la el și îl întreabă ce crezi, cum o să putem trece râul acesta, că noi nu avem poduri cum aveți voi în America. Și atunci misionarul se uită nedumerit în jur, până când observă niște pietroaie care aveau câte o gaură mare prin mijloc și niște bucăți de funii aruncate la întâmplare pe jos. Și spune, nu știu cum treceți voi, dar văd aici ceva deosebit. Sunt niște pietre mari cu niște funi”. la care ghidul spune, da, da, bun, ai văzut ceva bine, hai să-ți explic. Noi trecem râul că nu avem poduri prin apă, dar după cum vezi, apa este foarte repede, deși nu este prea adâncă și oricine poate fi luat de cursul apei și dus la vale. Atunci ce facem? Legăm funiile de pietrele acestea și pietrele ni le legăm de picioare, iar greutatea pietrelor ne ajută să rămânem stabili, să nu fim luați de apă în jos și în felul acesta trecem râul. I-am explicat doamnei acelea că împrejurările mai puțin plăcute din viața dumneiei de căsnicie, sunt niște pietre grele pe care Dumnezeu le-a legat în adins în viața dumneia ei ca să nu cumva să fie luată de curentul lumii. Am spus aceasta cu gândul că poate multora dintre dumneavoastră dintre noi le va fi de folos. Vedeți, multe lucruri care vin în viața noastră sunt neînțelese și ne tulbură deseori. Dacă însă știm că suntem în mâna lui Dumnezeu, dacă credem că suntem cuprinși în planul său, să rămânem liniștiți. Totul este numai spre binele nostru. Ca răzcumpărația lui Dumnezeu, noi trăim prin credință și prin credință știm că Dumnezeu ne poartă de grijă în cele mai mici lucruri. Fără credință însă, nu putem primi acest adevăr. Credința și încrederea în Dumnezeu dau odihnă și siguranță omului, făcându-l să privească nu la slăbiciunile lui sau la împrejurări, ci la făcătorul său, la Domnul Dumnezeul Cerului și al Pământului. Vreau să vă citesc un verset din Scriptură, este la Roman capitolul 8, versetul 32. De care dacă îl citim cu atenție, ne spulberă orice urmă de îndoială și de teamă și ne umple cu toată bucuria de care avem nevoie și pe care o putem suporta aici pe pământ când vedem câtă grijă are El de noi. Citesc versetul. El, adică Dumnezeu, care n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său, ci l-a dat pentru noi toți, și ascultați ce zice acum, cum nu ne va da fără plată împreună cu El toate lucrurile? Auziți dumneavoastră, Domnul Dumnezeu ne va da împreună cu Domnul Isus toate lucrurile de care avem noi nevoie și valoarea tuturor lucrurilor, tuturor împrejurărilor, tuturor necazurilor, tuturor amărăciunilor, tuturor bucuriilor care vin în viața noastră, au așa o mare valoare în fața lui Dumnezeu, la fel ca și Domnul Isus Hristos în care și-a găsit toată plăcerea. Problema este cu noi că nu putem să înțelegem și nu putem să vedem. Dar dacă suntem credincioși, prin credință, înțelegem că tot ce vine peste noi, lacrimi, durești, suferințe, bucurii, întristări și tot ce vine, au o valoare nespus de mare, la fel ca și a Domnului Isus Hristos în ochii lui Dumnezeu. Anunțând încheierea programului 162, dorim din inimă tuturor ascultătorilor să plece fericiți și bucuroși, înțelegând. Că tot ceea ce este în lumea aceasta, sus în cerul și jos pe pământ mai bun, este partea noastră a tuturor acelora care suntem copiii lui Dumnezeu. Slăvit să fie numele Lui! Amin!